קסם, מאה רדיו קסם, 106 FM. מהמכון הטכנולוגי בחולון, הרשת החינוכית של כל ישראל. מעדן תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים עם אהרון מורג ומושה ירונסקי ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים רק ברדיו קסם מאבה ששפם הרשת החינוכית של כל ישראל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 והקרב היה בוער והכיתה לא ששה המפקד היה אומר אתה ראשון יא קאסה כולם ידעו שקסבלן ראשון תמיד לצעוק ומאחור הם צעקו כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי אז למי למי כל הכבוד באמת למי שלום דן. שלום רב. לכבוד לנו לארח אותך במאזן יבוני. תוכנית של שעתיים. תנו לב, אנחנו נמשיך גם אחרי שלוש. שעתיים שיכולנו לקחו אותם בקלות לארבע שעות או שש שעות. כן, תלוי כמה יש לך לספר. יש המון. אז הנה, פתחנו עם כל הכבוד, נמשיך לשמוע כל הכבוד. יש הרבה שירים טובים, תשארו איתנו. השיכור לאיזה בר אני אותו מרגיע, אף פעם מן השעון ישר עד שבליע, אבל אחת כבר יש כבוד בשפע. <laughs> אה, דן, השיר הזה הוא מתוך קזבלן, כמובן. נכון. עכשיו, אה, בקזבלן יש, אה, היו שלושה כותבים, חיים חפר, עמוס אטינגר, דן אלמגור. זה בעצם, זה השיר המפורסם כן. ביותר, השיר שמזוהה עם, עם, עם כזבלן. קזבלן. נכון. את המחזה עצמו כתב כמובן יגאל מוסנזון. לא <laughs> כמחזמר. כן, לא כמחזמר. חזישים. כמחזה, כן, יוסי ידין. אגב, אם כבר סיפור זיכרון קטן, אני זוכר, הייתי חייל. הייתי חייל במערכת במחנה גדנא, עיתון הגדנא, ואומרים, אומר לי העורך, תשמע, בפעם הראשונה מציגים בתל אביב, באולם הקטן של מוגרבי, שהיה האולם, הקאמרי הציג מתחת לקולנוע של מוגרבי, מורטף, יש היום הצגה ראשונה לתלמידים. עד אז לא היו הצגות של תיאטרונים לתלמידים. הצגה לתלמידים של מחזק הזבלן מתיגל יגאל מוסינזון, יוסי עדין משחק את התפקיד הראשי, והיינו רוצים, היות וזו פעם ראשונה שיש לתלמידים, היו היסוסים רבים בקרב המורים שהם לא יפריעו ושלא יהיה בלאגן, היינו רוצים שתיגש עם הצלם, חנוך היינריך, ותסקר, תכתוב כתבה על ההצגה. אני יורד למטה, אני רואה אולם מלא תלמידים. ומרעישים רעש עם איום ונורא, אבל דווקא זה היה, אמרו לי, בחרנו תלמידי תיכון עירוני, היי, כי הוא נחשב, ה, לפחות בית הספר, הילדים הטובים, גם המנהל דוקטור לנדאו, אני זוכר, ישב שם, וכולם יושבים והרעש הוא לא קטן, ואז אה, עולה מישהו ואומר, אה, ילדים, ילדות, אתם פעם ראשונה היום רואים, כי זו פעם ראשונה שמחלקת התרבות של עיריית תל אביב אה, עשה הצגה לתלמידים. של תיאטרון, התיאטרון הקאמרי, כאמור, הקאמרי עוד היה, היה שם במרתף, ותתנהגו יפה, כי פה יש שחקנים, ויש פה אורחים, והחבר'ה הצעירים לא כל כך עושים רושם, אבל בסדר. <coughs> ואז אה, עולה על הבמה אה, יוסי עדין, קזבלן, ומתחיל לדבר, ומגיע לרגע... של מונולוג מאוד מרגש, אני, שם له, הוא מופיע כלוחם במלחמת השחרור, חייל מרוקאי, אחד החיילים המרוקאים הראשונים שכתבו עליהם, והוא אומר, ואני הוצאתי, שבחתי את הדם שלי ואת המעיים שלי ואת הזה למען המדינה. אבל הילדים ממשיכים לדבר, הילדים ממשיכים לדבר, שולחים אחד לשני עפיפונים מנייר, יורקים זה, זה בעורפו של זה, קליפות של גרעינים ודברים כאלה. וזה היה רעש נורא ואיום, והמנהל המסכן, שהיה נורא נחמד, ישב בקצה השורה, גם המורים היו חסרי אונים. כל היוקרה של הספר הגדול שלהם, הידוע והתיכון עירוני, מתפוגגת. ואז אה, היה רגע מסוים, ואני יושב שם, ואני אומר, באמת, פעם ראשונה שעושים הצגה לתלמידי תיכון בתל אביב, שככה מרעישים בצורה בלתי תרבותית, ואז לפתע פתאום יוסי קוטע את המונולוג השוטט הדם והכאב של קזבלן, ואומר, תראו, אני לא רגיל לזה שתלמידים, שהקהל משתולל, הקהל מפריע, הקהל צועק, הקהל יורק גרעינים. ואני, אם אתם לא תפסיקו מיד, אני יורד מהבמה. הוא אומר, אני קזבלן, אבל אני גם שחקן ובן אדם. היה שקט, המנהל החוויר מאוד, גם המורים החווירו מאוד, אבל התלמידים המשיכו. ואז יוסי חוזר ואומר, אם עוד דקה לא תיפסק מיד כל ההמולה וכל הגרעינים שיורקים זה בעורפו בצ... של זה, אנחנו יורדים מהבמה. אז היה באמת שקט, נבהלו קצת, וגם המנהל והמורים רצו להשתיק את התלמידים. וההצגה נמשכה עד הסוף. בסוף אני ניגשתי וגם ראיינתי את יוסי עדין, הוא לא מבין איך זה אפשר. אומרים לנו כל הזמן, למה אתם לא עושים הצגות לבתי הספר? בית ספר תיכון, תיכון עירוני, היי, ואמרו לנו שהוא בית ספר מצוין, תלמידים מתורבתים? אני לא אסלח להם את זה לעולם. יופי. אני חוזר לעיתון עם הצילומים. שצילם הצלם שלנו, גם של זה יוסי מדבר, וגם של התלמידים הראשיים. ואני כותב בעיתון במחנה גדנה עמוד שלם על ההצגה. על ההצגה ומה קרה שם, וגם קצת מסביר מה זה קזבלן. הייתה הצגה ראשונה בכלל על במה של המחזה הזה. <coughs> ובצד היה לי גם טור בחרוזים, מין כמו אלתרמני, טור דני טרדני קראו לו. ושמה פרסמתי גם כן באותו גיליון, באותו עמוד על יד זה, תור בשם גרענת. גרענת, ואני אומר, גם מוחו הפורה והוזה של, כותב דרך גבר, זה היה יגאל מוזנזון, לא יכול היה לדמיין מין ביזיון שכזה. ואני אומר, וקזבלן עומד על הבמה, הכל בחרוזים, כן, וקזבלן עומד על הבמה ושואל, זה הנוער, בשביל זה אנחנו נלחמנו, בשביל זה הקמנו מדינה. ובאמת, בסוף אני אומר שזה אוי ואבוי לנו אם זה הקהל של התיאטרון הבא. טוב, הדבר הזה נתפס בעיתון, ואני גם שלחתי ליוסי אדין, לקמרי, את הגזיר של המאמר ושל השיר הזה. עברו הרבה מאוד שנים. אחר כך איכשהו תלמידי תל אביב נרגעו והמשיכו להציג הצגות. אבל יום אחד אני מוזמן לתיאטרון הקאמרי, שהייתי שותף לכמה הצגות. יוסי עדין גם הופיע בכמה מחזות שתרגמתי, גם כולם היו בניי ועוד מות הסוכן. ואני בא לשם, ויוסי, כולם נפגשים שם בלובי של התיאטרון, על יד הפסנתר, ומדברים. ואז יוסי עדין, זה סיפור אמיתי לגמרי, יוסי עדין פתאום אומר, תודה רבה לכם, וזה אני רוצה להגיד לכם ממה התחלנו. והוא מושיט את ידו לכיס של חולצתו ושולב משם דף מקופל לארבע ופותח אותו ואני, שישבתי רחוק, אבל היה נדמה לי שזה הדף של במחנה גדנ"ע עשרות שנים קודם לכן שאני כתבתי שהייתי חייל ואז הוא אומר ככה, אנחנו הופענו כאן, באולם, לא כאן, באולם הקטן של קאמרי והתרגשנו מאוד, הצגה ראשונה לתלמידים והתלמידים הפריעו והרעישו וירקו והיה אז איזה חייל צעיר, הוא לא יודע זה אני, אנחנו עבדנו המון, אבל מעולם לא שיערנו, כי שם היה כנראה דני טרדלי, זה היה הכינו... הכינוי שלי. והוא אומר, ה... ואז היה אה, אה, איזה חייל כאן שישב באולם, והוא כתב בעיתון הגדנאי את השיר הזה, הנה, והוא אומר, הוא אומר אני את השיר הזה, ככה מראה יוסי עדין, אני את השיר הזה נושא בכיס. החולצה שלי בכל הופעותיי, זה הקמע שלי. לא חשוב מה אני מציג, אני מציג את הותלו, אני מציג מחזמר, אני תמיד, זה, בלי זה אני לא יוצא, זה הקמע. והוא מוציא ופורס את השיר. והוא אומר, אני לא יודע מי זה הדני טרודני הזה. ואני עבדתי טוב, הייתי ביהודני טוב מאוד. אז הוא קורא את השיר כולו. ובאמת, זה שיר... באיזה שלב אמרת לו, אבל אני... לא, אז אני, אני מתוך הקהל לא רציתי לצעוק לו. אבל בסופו של דבר ניגשתי אליו ואמרתי לו. יוסי, זה אני, דני טרדלי, הוא אמר, אני לא מאמין. באמת, זה היה קשה להאמין. ואז אה, הוא לקח את השיר הזה, והוא אומר, אני לא מופיע פעם. פעם אחת, אמרת, הייתי בחוץ לארץ, הופעתי באיזה פסטיבל מלאומי, ופתאום לא מצאתי בכיס את השיר הזה, והייתי כולי אחוז עצבים שהדבר לא יעלה. אז זה בעצם הסיפור של, של הצגה, הניסיון הראשון של התיאטרון הישראלי, להציג לתלמידי בית ספר משובח בעוד המלהל והמורים יושבים בכיתה, של... כל הכבוד, ולימים, כי כשהוזמנתי לכתוב את השירים של המחזמר הזה, נזכרתי, כמובן, גרענת זה היה בגלל הגרעינים שהיו פצחים ויורקים זה על זה, ואז uh, אני כתבתי את השירים הללו. וכבר ברקע אנחנו שומעים שיר שבגללו הרבה תלמידים לגיאוגרפיה קיללו אחר כך את <laughs> דן אלמגור. ונצואלה, אחר כך גם נסביר מה הקשר בין ונצואלה לבין אשתו של דן. foreign בדרך כלל. אם כך אולי נברח לצ'ילי. ארץ ומלה, אני אם לי צ'ילי וגלי. ארץ ומלה, ארץ אין דומה לה. עולה. פם פרם פם, איי. איי. איי. שער. ישנם ערי פולקנות. פותחת לארבע בגלים. מתים מזה? לא רק ניצלים. אם כך נברח לפתח תקווה. ולנצואלה! ולנצואלה! אני רוצה לפתח תקווה. ולנצואלה! ולנצואלה! ולנצואלה! אין לו מלח. עולה! טוב, זה היה ולנצואלה. ועכשיו אנחנו, לא אנחנו, דן יספר לנו למה מלכתחילה הוא כתב על ונצואלה. יש כאן סיפור אהבה. אכן, ולפני שיצאתי היום מהבית בדרכי הנה לאולפן בחולון, אמרה לי אלה אשתי, אני מקווה שאתה לא הולך לספר עוד פעם את הסיפור על ונצואלה, אבל אי אפשר בלי זה, כי זה סיפור כל כך משעשע ואמיתי לגמרי. זה היה בשנות ה-60, אלה ואני ורבים מחברינו למדנו כבר ב... Uh, בקמפוס החדש של האוניברסיטה, קודם למדנו בטרסנטה, במנזר, במרכז העיר, ואז עברנו לראשונים, היינו המחזור הראשון שלמד שם. ובאותו זמן הייתי, כתבתי גם לתוכנית uh, לבצל ירוק, כתבתי מספר שירים, והיה מחזמר ראשון שבבצל ירוק uh, הציג, מחזמר שכתב אפרים קישון, כמובן שעד אז כתב להם את כל המערכונים, או רוב המערכונים. והמחזה הזה היה בעצם על חבורה של סטודנטים. אף מילה למורגנשטיין? אף מילה למורגנשטיין, כן, זה היה... היא מורגנשטיין במקור. ברצינות, אז הנה אנחנו יושבים כאן עם הגברת מורגנשטיין. ובכן, אף מילה למורגנשטיין, והסיפור היה שהתלמידים, סטודנטים, בדרך כלל בצל ירוק שרו על חיילים או על סל השבתי, פה פתאום החליט קישון לכתוב מחזמר על קבוצה של סטודנטים בירושלים שלומדים. אצל פרופסור שולטהייס, אצל כישון כולם היו שולטהייס, הדמויות המיוחדות, פרופסור שולטהייס, לגיאוגרפי, כמובן הדוקטור של אופנו, ואז מחליטים לכתוב שם, והוא כתב על חבורה של סטודנטים שלומדת אצל הפרופסור שולטהייס, על גיאוגרפיה של דרום אמריקה וכדומה, ואני הייתי צריך לכתוב את הפזמונים. אז החלטתי, בין השאר, גם לכתוב שיר שיהיה קשור לארצות דרום אמריקה. עכשיו, באותה תקופה, וזה הסודה בעצם ידוע כבר לחלק מהמאזינים, למדנו באוניברסיטה, ואני למדתי ספרות עברית וספרות אנגלית, <coughs> ובחוג לאנגלית שלמדתי, הייתה סטודנטית אחת שמאוד מצאה חן בעיניי, ישבה לא רחוק ממני, אבל לא כל כך הרגישה שאני קיים, ואני עשיתי את כל מאמציי בשום פנים ואופן. ולכן, ברגע שהייתי צריך לכתוב אחת מארצות דרום אמריקה. אם שמה היה טינה, הייתי כותב על ארגנטינה. אם שמה היה מאלה, הייתי כותב על גואטמלה. אבל שמה היה אלה. אז אמרתי, אני אכתוב שיר. ונצואלה, ונצואלה, ואולי היא תרגיש פה פתאום שיש שם, יושב בשורה מאחוריה, מישהו שמנסה לאותת לה באתי והבאתי את זה, אני זוכר את השיר. כמובן שהיית צריך להגיד לה, אני שכתב את השיר הזה. כן, טוב, אבל לא, בוודאי. אבל הבאתי את זה קודם כל למלחין, ומשה וילנסקי, שהיה איש פלתי יחמוד, קורא את המילים ואומר, דן, מי זאת האלה הזאת? אמרתי, מה? איך אתה ידעת? הוא אומר, תראה, אתה כותב ונצואלה, ונצואלה, ונצואלה, אז אני מתאר לעצמי שיש איזו סיבה, סיפרתי לו את הסיבה, הוא השתעשע. וההצגה באמת יצאה, וכעבור איזה שבועיים, אנחנו יושבים שם בין ההפסקה, בין השיעורים השונים, על הדשא, בקמפוס החדש של גבעת רם. על יד איזה פסל גדול של הנרי מור, ופתאום, כמו שאנחנו חושבים בחבורה על הדסן, פתאום מתקרבת קבוצה של סטודנטים די זועמים, כך נראו הפרצבים, ומתקרבים אליי בצעדים די מפחידים. אמרתי, מה קרה פה? אז אומרים, אתה כתבת את השיר על בנצואלה? אמרתי, כן, هה, ראש מצעד הפזמונים, יופי. אז אומרים, יופי, אנחנו תלמידים בגיאוגרפיה, אמנם לא פרופסור שולטאי, זה פרופסור אחר, וקיבלנו בחינה. לכתוב על uh, דרום אמריקה, והיו שם שתיים-שלוש שאלות. המורה שלהם כנראה שמע את השיר כבר ברדיו, והוא שאל אותם לאיזה נהר משתפך, האורינוק... אל... משתפך האורינוקו. כשאלה מכשילה. לאיזה נהר משתפך האורינוקו? אני בשיר כתבתי "הם מסתפך לאמזונס", לא הסתכלתי במפה, הוא לא מסתפך לאמזונס. ואחרי זה מופיע שם, מופיעים גם נחשי האנקונדה האימתניים. ש... 12 וחצי מטר. 12 וחצי מטר, עם שתי שיניים ארוכות, מתים בזה תוך שתי דקות. מסתבר שהם גדולים, והם תנים והורגים, אבל הם לא נושכים, הם חונקים. הם בקישים, הם חונקים. ואז הם אמרו, בגללך כל הכיתה נכשלה בבחינה הזאת. אז זה היה ככה. תמיד אמרתי, אל תלמדו גיאוגרפיה או היסטוריה מן הפזמונים. אבל אלא ואני, כבר חוגגים הרבה מאוד עשרות שנים מאז, הצליח הסיפור הזה. השיר עזר. השיר עזר, והיום יש לנו כבר נכדות גדולות באוניברסיטה, ככה שמבחינה זאת, האם הוא היה כדאי. והן כבר יודעות לא לסמוך על סבא כשמדובר שלא בגיאוגרפיה. שלא, בגיאוגרפיה, של לעזור להם בשיעורים, לא, הן לא שואלות אותי יותר שום שאלות, בעיקר בגיאוגרפיה ובזואולוגיה. טוב, אנחנו מוונצואלה, אנחנו נחזור... ארצה למקום שהוא די קרוב למקום שבו אתה ואני גדלנו. כן. אה, לא רחובות, אלא ראשון. אכן. ולא סתם ראשון, ראשון עם האורקסטרה של שמעון נכון. ישראלי, בוא נשמע. נשמע. אז זהו, ראשון, באמת שמעון הלחין את השיר, הוא ביצע אותו. וזהו שיר שהוא לא באמת קשור לתולדות היישוב, כי ההרכך, התזמורת הראשונה בארץ... קמה במושבה הקטרנרי של לציון, לא היה שם הרבה מאוד נגנים, היום יש שם בכלל תרבות גדול, אבל באו כל אחד וביא מהבית איזשהו כלי נגינה, וכמובן, אז... מאירוביץ' בא עם פיילה. מאירוביץ' בא עם פיילה, גיסין בא עם תוף מאור וכדומה. עכשיו, רוב השמות האלה ניכרתי גם. כי חלק מהתלמידים בגימנסיה העברית, בגימנסיה ברחובות שלמדתי, היו מראשון. לא היה שם מקום כנראה בגימנסיה, או שלא קיבלו אותם, אז הם הגיעו אלינו, וככה שחלק מהשמות המשפחה. אבל יש שם גם בין כמה, בין הדברים השונים, יש גם כמובן בימים שאוסוביצקי, המנצח, הגאון, לא ידע, אוסוביצקי היה הפנקיד של הברון, שהוא יסד את הזה, בא לארץ אוסוביצקי, וכולו וכולו וכולו. ואורקסטרה פונקים, ויש שם ארבע שורות שהיום נשמעות משום מה אקטואליות, למרות שהשיר נכתב הרבה מאוד עשרות שנים. והם אומרים, היא נגנה, נגנה התזמורת. נגנה בשער מקווה, וזה נכון, אנחנו ממש כאן, האולפן שלנו מרחק שני קילומטר, שער מקווה, סעו ציונה נס ציון, ונסעו לנס ציונה לקונצרט. היא, נגנה, היא נגנה בפתח ציונה, תקווה התזמורת, וכשבא כבוד הברון, לילה היא לילה נגנה לילה לו בשמחה, הוא הפסיק את התמיכה. זו הייתה פעם הראשונה שמישהו הפסיק תמיכה של תזמורת, היום יש לנו שרת תרבות שמאיימת בכל פעם מסיבות אחרות להפסיק את התמיכה. התזמורת האורקסטרה של ראשון שמעון ישראל. איזה אורקסטרה, איזה אורקסטרה יפה, המנהגים דיברו רוסית. אבל זייפו רק בעברית, איזה אורקסטרה. ראשון לציון מרש. החיים נמרדת ליל, היא יצאה אל החולות לנגן לאור ירח גרקוביה. ויצאו במכול מחניים בחורים ובתולות, בילויות ובילויים, והלכו שם בילויים. <מח> ובליל שישי בערב ריקודים בבית העם, אבל סבא וגם סבתא לא רקדו. <מח> בפרדס על יד היקב הם ישבו בלב נפעם, ושרקו את המזמור במבטא רוסי טהור. ראשון לציון מרש. ראשון לציון מרש. טוב, זה, אמרתי כאן לדן כשהמיקרופון היה סגור, זה עוד, עוד אחד מהשירים שגדלתי עליהם. <laughs> וגם אתם, אם אתם מגיל מסוים ומעלה, כי דן, כתבת אלפי שירים. אני מעריך, כן. אלפי שירים. כן, בבית. בסגנונות שונים. אה, הייתה לך בלד על החובש, שלא נשמע. כן. ומבין כל השירים האלה, יש שיר אחד שאתה לפעמים קם בבוקר ואומר, אולי לא הייתי צריך. לא, יש הרבה כאלה שירים ש... אתה יודע, כתבתי בהזמנה, לפי כל מיני מוסדות מקרן uh, היסוד, קרן הקיימת, uh, כל מיני דברים כאלה, שהיום הם, אני לא רואה באמת פסגת יצירותיי. אבל בסך הכל, אני רוצה, אגב, להזכיר, אנחנו יושבים כאן, בחולון, ובמרחק, אני יודע, בקו אוויר, שני קילומטר מכאן, חגגה העיר חולון את חצי היובל, 25 שנה לקיומה. זה בשנות ה-60, אני חושב, תזכיר. ראש העיר היה פנחס אילון, אגדי. המיתולוגי, מה שנקרא, כן. כן. ואני אז התבקשתי, עבדתי הרבה מאוד עם שרגה פרידמן, ידידי, שחקן הבימה, כתבנו למועדון התיאטרון, ותרגמנו את גברתי הנאווה ועוד, יחד עם אפרים סטיין, שהיה גם כן איש הפעלולים בתוכניות של כל ישראל, ואז קיבלנו הזמנה לכתוב מחזמר גדול, חולון ליל קיץ. כך קראנו לו, שהוא בעצם מספר על תחילת הימים של חולון. למעביננו מאותגרי שייקספיר זה... אכן, כן. חלום. אחרי, כן. כן. שייקספיר היה מאוד ידוע אז בחולון, ואני כתבתי את הזה, והיו פה למעלה, אני לדעתי, איזה 600 או 700 תלמידים. חולון הפורן אייבון. <laughs> אז היו 600-700 תלמידים שעלו וירדו במות ענקיות, הסתגבו, אני זוכר ראש העיר היה זרח. ועד היום, עד היום, מדי פעם, ככה באיזו הופעה שלי, אומר, ניגש אליי מישהו ומתחיל לשיר לי שתי שורות, אומר, אני הייתי התלמיד השלישי בטריבונה הרביעית ששר את השירים של חולון ליל קיץ. יש, אז, תירות, יש בחולון, תירות של זה? אני, אולי בארכיון של, אולי תחפשו בארכיון של חולון. אני לא יודע, זאת אומרת, תראה, היה, היה שרגה פרידמן, שהיה איש הסרטייה שם. אמנם עשינו חלטורה כולנו, זה לא היה במסגרת קול ישראל, אני חושב שגם אולי שידרו את זה ברדיו. באמת, הנה אה, אה, אתגר למאזיננו באשר הם שם. תחפשו, אולי תמצאו באיזה מקום, אולי אפילו אחד המשתתפים, כי כאלה מדי פעם צצים בהופעות שלי ואומרים, אתה זוכר אותי? אני הייתי שם, עמדתי על הטריפול השלישי מימין ושם. הנה, הנה לפניכם אתגר חולון ליל קיץ, אם תמצאו הקלטה. כן. אתם יודעים איפה למצוא אותנו. יופי, ואז אנחנו נשמיע את זה כאן, ותהיה שמחה גדולה. אילון היה מרוצה? או, אילון זרח מאושר, באמת, כי זה כל העניין היה. תראה, זה, אז היה, חולון הייתה עיר קטנה, לא הייתה עיר בכלל, הייתה, אני חושב, רק מועצה מקומית, קטנה מאוד, ופה... עיר קטנה ]יקיר. וחולות בהרבה. בהרבה, נכון, נכון, נכון. וכאן היה כמובן בית החרושת הגדול לטקסטיל ודברים אחרים, אבל חולונה הייתה בראשית דרכה. שלא לשכוח וביטון... את בית החרושת ללוף של ריכרד לוי. אה, כן, זה כן. גם היה קל. <laughs> <כאן. laughs> <laughs> אתה רואה, זו עיר עתירת היסטוריה. ואנחנו אז עשינו את זה, וזה מסוג ההצגות שהיו כותבים י... חגי יובל ליישובים, ל... ל... לקיבוצים, לערים, גם ברחובות שלי ועוד. אבל מכאן... צמחה באמת אחר כך המסורת התיאטרון והמוזיקה של חולון עד היום. Uh, יש הרכב שכתבת לו לא מעט, שזה כן. הגשש החיוור. נכון. אפילו מערכון, אותו כן. מערכון uh, מפורסם של... Uh, הצ'ופצ'יק של הקומפה. הצ זה הקומקום. לא מערכון, זה סדרת מערכונים שלמה כן. שמופיעה שם. זה בעצם גם נתן את שמו נכון. לספר, נכון. המועדר נכון. שלך, שכולו. כן. חבר... תראו, כשאני אומר נהדר, אני לא מגזים. זה ספר נהדר מלא בהמון המון שירים, והסיפורים שמאחורי השירים. כן. ולא רק רחובותים uh, ייהנו מה, מה, מהספר הזה. כן. ושם אני חושב יש 300 שירים, המילים שלהם בלי התווים, אבל uh, זה שירים שחלק גדול ממאזיני התוכנית הזאת ודאי מיד יחייכו כשיראו את שמותיהם. עכשיו, uh, את השיר הבא של הגשש... דני בחרתי, זאת אומרת, דני הרשה לי ככה, בנדיבות, אמר, אוקיי, תבחר שיר. <laughs> אז בחרתי, זה שיר שהשמענו אותו כבר אה, כמה וכמה פעמים בתוכנית, אה, ואנחנו נתפלל, נורא נתפלל שהוא יעבוד טוב בויניל. כן. תכף נראה, תכף נשמע, לא נראה. אתה מגיע? אולי? מה קורה? הויניל אה, החליט אה, לא לעבוד כאן, אז אנחנו נעשה דבר כזה, אנחנו נעצור את הייתי זה. חוק ההתיישנות אולי. אנחנו כן. נעביר את הויניל לפטפון השני, למקרה שהפטפון הזה לא עובד, אבל אל תדאגו, בזמן שאנחנו מנסים... אה, שיר רביעי. בזמן שאנחנו מנסים ללמד לקח את, אה, את הגשש החיוור פה, אה, בשיר הזה, ב בלילה קלה, הטקסט, יש שם... רפרנסים קצת uh, מק מקראיים, תנכיים, uh, מדרשים. מיניים, uh... כן, עדיין. <laughs> לא רציתי לה, <laughs> להגיד. <laughs> <laughs> נכון, זה באמת שיר, כי הוא שיר כלולות, הייתה בזה, בשירה העברית כל השנים, היה ז'אנר מיוחד של שירי כלולות, שכותבים ושרים בחתונות. חלקם היו נועזים ביותר, אנחנו אפילו לא מתארים בעצמם, כשאני אחר כך כתבתי כמה מחזות שהיו באמת...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 זה כמו פה. נשמע. שם על משכבכם, בחתנך יראה לה איך כמונו יקדל, ובמטה בסלע יחבן לא יחדל. הלילה תמה שחר עלה, הלילה תמה שחר עלה, הלילה תמה שחר עלה, הלילה תמה מדוע קלה ישמק בתאול, אל כל היום יחד, תולה היום עודף ימל יקהילה, הלילה תמה צעינה קלה אל אור היום. A A I I I I I I I I I I I ‫טוב, אחרי שיר כזה אין הרבה מה לומר, ‫חוץ משתהיו בריאים. שיהיה לכם כוח בליל הכלולות. ושכל לילותיכם יהיו כמו ליל כלולותיכם. וואלה, יצא לי חרוז. לא כמו של דן, אבל... כן, יפה. זה ההשפעה של... זה מדבק העניין. כן. נשאל כי יש בהם משהו נורא נורא מקומי. ויחד עם זאת, לפחות בהתחלה היה להם את השארם הצרפתי קצת, ששייקי אופיר אה, הביא איתו. נכון. וגם ניסים אלוני. וגם ניסים אלוני. חסידי צרפת. אתה, אתה נכנסת להיות חלק מה, מהסיפור של הגשש בתקופה של יוסי בנאי. נכון. תחילת שנות ה-70. נכון. ואז מה? הם, הם הלכו לכיוון אחר מהכיוון של... תראה, הגשש מלוני. נפתח באמת בהתחלה. באיזה בר או מועדון כזה מל, ביפו, ששם השייקי אופיר ניסה לראשונה. הסנתר ה... הכפול. הסנתר הכפול. ושם באמת הם שרו את השירים. לימים הם כמובן עברו. אני את יוסי הכרתי כשהוא היה חבר בלהקת הנחל אה, במחזור הראשון, יחד עם יונה אתרי, שאיבדנו גם אותה לאחרונה, וכתבתי להם גם, ליוסי, ליונה ולחזקי, עווני חזקיה, ושלושתם כבר אינם איתנו, הייתה להם תוכנית יוסי חזקי יונה. וכתבתי להם מספר שירים, וגם מספר... וחור בדלי. אכן, ויוסי יונה וחור בדלי, שזה תרגום כמובן. ומי שהיה, הם היו שלישיה, אבל הם היו רביעייה. כי ליד הפסנתר ישב פקיד בנק מתל אביב בשם אלכסנדר ארגוב, סשה ארגוב, אלכסנדר אברמוביץ' אז. והוא פעם ראשונה, ואולי גם אחרונה בחיים, ישב וליווה אומנים על הפסנתר, על הבמה. אני זוכר שנסעתי מרחובות על אופניי, רכבתי לנס ציונה, כי שם היה איזה אולם שהם הציגו, רציתי לשמוע, אחרי שכתבתי להם כמה שירים. וראיתי, ומה שבעיקר לחד עיני זה לראות את סשה. סשה, שתמיד היה מעונב, כזה פקיד בנק <coughs> מכופתר, יושב ליד הפסנתר וצוחק בלי ערב, גם מהאילתורים של אבנר חזקי. חוק ויונל, רוסי מתגלגל. מתגלגל מאוד. אז שם באמת את השירים האלה כתבנו, ואחרי זה פתאום אני מוצא את עצמי, פחות או יותר באותו זמן, בבית שעל ידי, אנחנו גרנו, גרים עד היום ברחוב משמר הגבול בתל אביב, שבו היו פתאום, קראו לזה רחוב האומנים. כי ב... אם נתחיל את זה מצד ימין הראשון, הבית הראשון היה של יוסי בנאי. שני בתים ממנו היה ביתנו שלנו עד היום. כמה בתים שם, יואל זילבר, במאי כזבלן ומסרטים רבים. על ידו רבקה מיכאלי, ככה שזה היה, בסך הכל היינו בדרך, אפילו מכולת לא הייתה שם ולא היה סופרמרקט, ולקנות עיתונים היה צריך לעבור את הכביש. אז אנחנו היינו יושבים שם. ויוסי היה בא והיינו משתעשעים, ואז הוא התחיל לכתוב לגשש החיוור. ובאנו וכשישבנו, נולדו כל מיני רעיונות, וככה בעצם נולדה תוכנית שלמה שכולה הייתה של שירים ושל מערכונים. ויוסי גם הופיע כמובן עם יונה בשירים, שגם כן בשירה שלי יש חור בנדלי, ויוסי יונה, ועברית קשה שפה עם רבקה מיכאלי. ככה שהרבה דברים נולדו ברחוב שלנו, ומה שאני אולי מברך את עצמי, על זה שיום אחד בא אליי יוסי, אני הייתי נורא עסוק במשהו, וצריך לגמור איזה עבודה לאוניברסיטה, אני חושב. יוסי בא ואמר, תשמע, יש לי איזה רעיון, ואני רוצה ללכת מפה שמר, שגם גרה מעבר לכביש, לא רחוק, ואני רוצה שתכתוב לי את זה, אבל זה צריך להיות עוד היום. אמרתי, יוסי, עם כל הכבוד והאהבה לכולכם, ומה יותר נחמד מאשר לכתוב לכם ול... ושאינו מיטה להכין, אני צריך לגמור איזה עבודה לאוניברסיטה מחר, אחרת, אז הוא אומר, אז מה יהיה? מי יכתוב? אמרתי, אתה תכתוב. יוסי, אני אכתוב? אני לא יודע לכתוב. אמרתי, אתה יודע לכתוב, אני יושב איתך, אני רואה אותך בחזרות, איך אתה מאלתר הגששים, ואני רואה אותך איך אתה שר ומוסיף פתאום דברים. אתה תכתוב, הוא אומר, אני אנסה, אבל לא יודע. אז הוא באמת כתב, והלך אל שמר, והוא לא אמר לה שזה כתב. כי הוא פחד שהיא תצחק. ונעמי אמרה, יופי, מי כתב את הדבר הזה? והוא אמר, אה, מישהו נתן לי את זה וכדומה. זה היה פעמיים ים וכדומה, שהשיר הנחמד הזה, שאני קשור... ספירת מילה. כן. ונעמי אמרה לו, מצוין, תביא לי את המשורר הזה. אז יוסי אמר, הוא יושב אצלך עכשיו בסלום, זה היה הוא עצמו. וכך אני מברך את עצמי, כי אני נתתי ליוסי... אתה יוסי, אחראי נת... לזה אל... שיוסי שי... התחיל, התחיל לכתוב שירים. התחיל לכתוב שירים. יוסי עד אותו זמן לא העז פשוט, הוא ידע, אבל הוא אמר, מה, יש פה, מסתובבים פה כל כך הרבה פזמונאים מקצועיים, ובגלל זה שהייתי צריך לגמור איזו עבודה סמינרית, להגיש אותה למחרת, נולד פזמונאי, והוא גם אחר כך תרגם כמובן, ברסנס ועוד, אז זה אחד הדברים שאולי בזכותם יפתחו לי צוהר קטן בבוא היום להיכנס לחצר האחורית אני של אני דן אלמגור. אני מקווה לידם. ומאמין שאנחנו נשמע ברסנס של דן אלמגור כן. בשעה השנייה של, <אח> של התוכנית. כן. עכשיו אנחנו עושים עוד ניסיון אחד עם הפטאפון <laughs> הסורר הזה, כן. נרכיב אוזניות כדי לוודא שמשהו טוב קורה כאן. מה קורה איתך פטפון? <laughs> לדעתי הפטפון הזה הלך פרש, כמו שאומרים אצלנו כאן באולפן, אז אנחנו מעבירים, תראו איזה, איזה כיף יש לנו את אמירה, ואמירה מעבירה לנו <laughs> לפטפון השני, ואנחנו <laughs> ננסה... <laughs> זה היתרון, כשיש לך שני פטפונים, נכון. אחד מהם יכול להיות דפוק, השני... מוכרח לעבוד. <laughs> אנחנו <laughs> חייבים להתפלל שהוא יהיה, שהוא יהיה בסדר, כי uh, זה <laughs> לא עובד. משום מה הוא לא עובד, אני לא יודע למה. אז הנה, אנחנו מכוונים, זאת אומרת, אמירה מכוונת. לא. זה הסוף של הקודם? לא. לא, זה לא השיר, זה לא השיר. זה לא השיר, לאט לאט אנחנו נגיע אליו. בינתיים, אנחנו עומדים לשמוע הופפולי, מה שנקרא, אנחנו עומדים לשמוע שיר. או, או, או, הנה הוא מגיע. אז, אז אנחנו נדבר על השיר אחר Hello כך. Bye. כי זה הסיפור. בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עליבאבא לארבעים <laughs> <40. laughs> השודדות. בשבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח, מרקו פולו. <laughs> נספר על מרקו פולו.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 כל שנה היה נוסע וחוזר עם ציבורים איך הגיע עד להודו, איך טיפס על ההרים איך ראה פילים בדרך, איך גבר על החמצין איך דיבר עם ההונגורים והגיע עד לסין כל שנה היה נוסע וחוזר כולו תשוש, מספר על הפגודות ועל הודו ועל כור. הוא זכר כל פרט בדרך ותיאר גם את הנוף, מי יכול היה לדעת שכל זה היה רק לו.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 כך הוא חי עם גברת שוורצמן כשנה או קצת יותר וכשהוא חזר הביתה על מון גולים הוא סיפר עם אשתו ישב כחודש וחירדת לה אלטיבט וחזר לגברת שוורצמן להתחיל מאלף בית אך ביום אחד חזר הוא במפביע אל ביתו ממוזר מוזר, אך מרקו פולו לא מצא שם את אשתו. היא חזרה אחרי שבוע עייפה אך מרוצה, וכשהוא הביט בה ככה, היא הסבירה <כה> בקריצה. <כה> <כה> <כה> <cineli> כן, הייתי קצת בהודו וראיתי את בגדד ופגשתי קצת מונגולים אבל סינים רק אחד מהיום והלאמר קונה תהיה לסירוגין מהיום גמר קפולה מגלה את ארץ סין לילי לילי לילי לילי לילי זה, זה, זה כיף. אני אוהב מאוד את הז'אנר הזה של מיניאטורות היסטוריות. לקחת uh, סיפור ידוע, סיפור היסטורי, דמות היסטורית ידועה. ולעשות את הטוויסט. עם... כן, את הטוויסט הנחמד. ופה באמת, מרקו פולו, אני זוכר שהובעת האף אוזן גרון שלי יום אחד, כשבדקה אותי, אמרה, אתה יודע, אנחנו עשינו, בעלי הנני עשינו עכשיו סיור גדול בעקבות uh, מסלולו של מרקו פולו. אבל לא מצאנו את כל הדברים שאתה כתבת עליו בשיר. <laughs> אמרתי, טוב שלא שמך גברת שוורצמן, אחרת היו חושדים בעניין. טוב, אבל הרבה בסדר... גברות שוורצמן אז בהחלט נפגעו מהעניין. משהו פמיניסטי יש בשיר הזה. כן, נכון, כן. בהחלט שכן, האישה לראשונה נותנת את היוזמה ומלגלגת על מרקו שלה. מהגשש החיוור, אנחנו, שזה כבר ב-71 או ב-2 השיר הזה, אנחנו נלך טיפה אחורה לסוף שנות ה-60, 69 או שמונה או תשע, משהו 20. כזה, והנה אתה מגלה לישראלי בג'ינס הצעיר, כן. שיש דברים כאלה כמו הבעל שם טוב וחסידות. וזאת הצלחה עצומה, וקוראים okay. לזה איש חסיד היה. נכון. איך, I... זה, איך, איך הסיפור הזה מתחיל? יש, ש... זה סיפור ארוך ומפותל, אבל גם מרתק, ובימים, בעוד כמה שבועות, יתקיים במועדון סבתא, ערב לכבודו של יעקב הגמון, המפיק של ההצגה הזאת גם כן, שהוא בן תשעים עכשיו, ואני בשעת, אני לא יודע אם אני אספר את זה שוב, כי חלק מהקהל שיש שם כבר שמע את הסיפור, אבל השיר הזה, ויעקב אגמון, שהכרתי אותו, אבל אחר כך המשכנו לעבוד הרבה מאוד, שינה את חיי באופן קיצוני, ממש קיצוני, תוך לילה אחד. אני השתדלתי לקצר, אבל זה סיפור מדהים. אנחנו, אשתי ואני ושתי הבנות שלנו, חזרנו אחרי שסיימנו את האוניברסיטה בירושלים, נסענו לארצות הברית. שם למדנו ארבע שנים, עשינו את הדוקטורטים, היא בערבית ואני ב... אלא, כמובן, בערבית ואני ב... בספרות עברית, וחזרנו לארץ ערב ראש השנה, כדי, אז אני הייתי אמור ללמד באוניברסיטת חיפה, ספרות, ממש כבר הכינו לי שם, ואלא גם כן ערבית, והגענו ל... ל... לארץ. לאיזה וש... שנה? זה היה שישים זמן קצר, כן, אחרי המלחמה. ואני זוכר שהגענו, ואמרתי גם כדי, אני פחדתי מאוד שאם ידעו בארץ שאני באתי, אנשי הבוהמה, ברנג'ה וכדומה, התנפלו עליי עוד פעם, וזה, תכתוב לנו, תכתוב לנו, תכתוב לנו, תכתוב לנו, ואני בכל זאת צריך עכשיו להיכנס לאוניברסיטה, וצריך להתארגן, וצריך לכנות את הקורסים, ורק עכשיו הגענו. גם לא היה לנו אפילו איפה לגור בחיפה, כי הגענו, כי הדירה שהייתה לנו שם הייתה מוזכרת לעוד כמה חודשים. ולא ידענו מה לעשות, אז קודם כל בני משפחתי. ברחובות את אבי ואת אחותי, לא לספר לאף אחד שהגענו. כי ידעתי שברגע יגידו יתחילו טלפונים, דודניקים וזה וכדומה, וגם לא ידעו איפה אנחנו. והחותנת שלי שהייתה רופאה... ההורים של אלה היו שניהם רופאים בחיפה, גם של כל המנזרים ו... שהיו שם. אז היא אומרת, תשמע, עד שתתפנה הדירה שלכם בחיפה, למה לא תעברו לגור עם שתי הבנות במנזר? במנזר סטלה מריס הצופה על פני הרכבל היום שם וכדומה, פני... ושם יש להם הוספיס. תוכלו לגור שם, אף אחד לא ידע שאתם נמצאים שם. ואתם, עד שתתפנה הדירה, ועד שאתם שניכם תסתדרו באוניברסיטה, אמרתי יופי של רעיון, אבל אמרתי, אז אל... וגם ביקשתי מאבא שלי ומאחותי, אמרתי, אל תספרו לאף אחד אם אישית יש לנו. אף אחד לא יודע עד שאנחנו, לפחות חודש תנו לנו להתארגן. אתה יודע, אם היית הולך למנזר השתקנים, אף אחד לא היה... אבל במנזר השתקנים, אני רוצה להגיד, אגב, אפרופו, שהחותנת שלי הייתה גם, זו החותנת משיר הפלאפל, גם החותנת חותנת היום תקבל, אבל במנזר השתקניות שהוא לא רחוק מהמנזר הזה, שם היא הייתה רופאת השיניים שלהם. והיא תמיד צחקה ואומרת, אני היחידה שהן יכולות לפתוח את הפה <laughs> לפניה <laughs> כרופאת שיניים. <וכל> <laughs> וקודם כל <laughs> הגענו לשם, זה סיפור מדהים, אנחנו באנו לשם עם ה... זאת אומרת, משדה התעופה, ראינו את אחותי ואת אבי, אמי היא כבר נפטרה שנתיים קודם, ראינו אותם בשדה התעופה בלוד, לקחנו מונית ונסענו ישר אל המנזר הזה, להוספיס. אני זוכר שנכנסנו לשם. ואני אמרתי רק שגם לא ידעו פתאום, המורה ליהדות ועולה, דווקא נכנס להוספיס של מנזר. אבל נכנסנו לשם ו, וצעדנו במסדרון הארוך, ופתאום אני שומע מערכת הכריזה, ההגברה של המנזר הזה. אני שומע את השיר הבא, טידל דידל דם דם, טידל דידל דידל, לו לא הייתי רוטשילד, מתוך כנר על הגג. מסתבר שאב המנזר, שהיה גם הטנור והזמר של המקהלה שם, אהב נורא מוזיקה יהודית, והוא היה מנגן לעצמו כל הזמן את כנר על הגג ומוזיקה חסידית במנזר שלו. מכל מקום אנחנו אה, עולים לשני החדרים הקטנים שלנו למעלה, ואני גם מבקש מהנזירה, אני אומר, תראי, אם טלפונים, למה, במה, בזה, חוץ ובאחתי, טלפון, תגידו, לא פה, אני לא יודע. לדעת איפה הוא, שלא יהיה. לא, no, באמת פחדתי מהעניין הזה. ואז אנחנו עולים, ואנחנו אה, יורדים לאכול ארוחת ערב, ואני, אה, כמו שאני יושב, אני אה, גיוס פתאום על נזירה ראשית, ואומרת, דוקטור אלמגור, פתאום היה רשום להם שאני כבר דוקטור, דוקטור אלמגור, יש לך טלפון. אמרתי לו, זה אבי או אחותי, ואני ניגש לטלפון, ואני שומע קול מוכר דן, יעקב אגמון. דן, מה שלומך? אנחנו מחפשים אותך בנרות. אמרתי, איך אתה יודע שאני כאן? עד היום, אגב, הוא לא גילה לי מי, אני לא יודע מאיפה הוא נודע לו. אז הוא אומר, אתה מוכרח לבוא מיד, אנחנו, יש לנו בעוד שבועיים פרמירה, אנחנו עושים איזו הצגה חסידית. לא הצלחנו, יושבים ועובדים וזה, לא מצליחים לעצב אותה, לבנות את הדברים האלה. תבוא לשם. ואני אומר, עם כל הכבוד והאהבה לכולכם, ובעניין החסידי, אני גם לא במיוחד חסיד גדול. אבל אני לא אוכל להגיע. הוא אומר, דן, תעשה לי טובה, תבוא מחר לתל אביב לשעה, ותראה, אם לא, אז לא. נו, אני, זה, זה הסיפור הזה, אני אומר לאשתי, אשתי אומרת, אתה מתחיל, אמרת, גמרנו עם הבוהמה, גמרנו עם התיאטרון, אנחנו רציניים, גמרנו, עשינו דוקטורטים. אבל אני למחרת בבוקר אומר לה, בואי איתי גם כן, ואם את תראי אותי מתרכך, טיבתי בי מתחת לשולחן, שאני אזכר שלא צריך לעשות זה. ירדתי למטה, הסיפור באמת הוא משעשע, לא, לא נוכל לספר את כולו כרגע, אבל שם ישבו יעקב אגמון, דני קרוון המעצב של התבואה, יוסי יזרעאלי הבמאי, <coughs> והרב שמואל אבידור הכהן, שאותו הכרתי אותו כשהיינו יחד בכתבי במשת... עת צבאיים כחיילים, ותוך עשרים דקות... אמרתי, אני מוכן לכתוב, אמרו לי, יש לך עשרה ימים לכתוב את כל איש חסיד היה. חטפת בעיטה? חטפתי בעיטה רצינית, אבל לא עזר שום דבר, ותוך עשרה ימים יצאנו בקיבוץ העוגן עם ההצגה הזאת, שהייתה כמובן הצלחה ענקית, והיא, ואני, שבכלל באמת בר מצווה לא עשו לי, זאת אומרת, אני בכלל לא, הייתי בתחום הזה, ואבי מהשומר הצעיר. פתאום כתבנו את יש חסיד היה שבאמת, דווקא בג'ינס, אני באתי אז מאמריקה, מהשנים של הביטלס וההיפיז וג'ון באז וכדומה ובוג דילן, פתאום דווקא הלבוש הזה של הג'ינס והחוצות כנראה יצר משהו עם הנוער הישראלי וההצגה הפכה להגנה. מכתב לרבי. שורף שניאור זלמן, נקודה. הנני להודיעך הקדוש, שהפרנסה אצלי בזמן האחרון היא קצת יותר, וגם הבריאות בזמן האחרון גם היא קצת יותר, איי איי איי איי איי. וארבעת הילדים שלי כל אחד הוא, איי איי ואתה הרי היה תודה לך רבי. אם המצב קשה, אם המצב לא טוב, נכתב מכתב לרב, יישב אם המצב הוא אם המצב פתור.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 טוב, אז כיוון שנשארו לנו עוד, עוד כמה דקות לסיום השעה הראשונה, אנחנו נישאר עם איש חסיד היה, כי זה באמת אה, מופע יוצא מן הכלל, שירים נהדרים. ואנחנו אה, ננסה, ננסה לשמוע את אבריימה למלמד, אני שיר לא... שיר ליאין. שיר ליאין. לא ליק, לא ליק. אך אין חסיד ללא כהוסית, לאטומה הם השמיים, לילה די וחוסר אכפיים. לילה לילה לילה לילה לילה כששלחו שטחן לסבא, לשדך את אמא לאבא, דיברו שעות גם לא חיוך, נכנס יין יצא שהידור. בקבוק של משכבי קדימה, אבא התחכני מאימא. לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, עוד אזכור לא טעמי, איך בברילית אברהם אבינו, הרגשתי מן כאב חותך, ומשהו מתוק בהכך. עקב ההוא מזמן עברי, אך הפעם עוד נשאר לי, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, במעשים טובים, שם חינכו לי, והרבי חבקוק לא נפרד מן הבקבוק. וכשהוא סוף סוף נרדם, לגמנו מן המשקה גם. לילה לילה על ידי אישה זרה מצאתי, והרבי גיש פתאום כוס של יין רק לתאום. או הכל או כלום אמרתי, את הכוס כולה גמרתי. רי, רי, רי, רי, רי, רי, רי, רי, רי, רי, רי, רי. לא סיימנו ירח דבש, כי העדפתי את המשקה. ירח דבש זה ירח דבש, אבל יש, בכל זאת יש. יש עתיד. טוב, אנחנו מגיעים לסופה של שעה ראשונה, של מעדן ויניל. עם דן אלמגור, אל תלכו לשום מקום, כי יש לנו עוד שעה ויש לנו עוד המון מוזיקה טובה וסיפורים לא פחות טובים. דן נשאר איתנו כמובן, תישארו גם אתם. עוד מעט חדשות. What do you guys?